Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко, Еріх Марія Ремарк. Тіні в раю. Розділ 18. Кан попросив мене піти з ним. Йдеться про розбійницький напад, сказав він це буде чоловік на прізвище Гірш треба заступитися за доктора Грефенгайма той Гірш який обібрав Грефенгайма саме він розлючено мовив кан хіба ж це не той Гірш який стверджує що Грефенгайм ніколи нічого йому не давав і який не вручив Грефенгайму жодної розписки за його колекцію усе правильно Саме тому я і назвав наш візит розбійницьким нападом. Якби Грефенгайм мав би хоч розписку чи принаймні лист, ми б звернулися до адвоката. Але у нього немає нічого. Тільки голод і світла голова. До того, він уже не може далі вчитися, бо немає ні копійки. Якось він написав був гіршу листа, але той не відповів. А перед тим навіть приходив до нього. Гірш нетерпляче, хоч і ввічливо, витурив його, пригрозивши судом через шантаж, якщо Грефенгайм ще бодай раз ступить на його поріг. Тоді у Грефенгайма з'явився старий панічний страх будь-якого емігранта, що його можуть вислати. Я все це дізнався від Бетті. А Грефенгайм знає про ваш план? Ні. Відповів, зареготавши «Він уже давно лежав би під дверима Гірша, щоб нас утримати Прадавній страх А Гірш знає, що ми прийдемо?» Кан ківнув Я підготував його Два телефонні дзвінки Він нас витурить Або нам скажуть, що його нема вдома Кан знову вишкірівся Я зрозумів, що краще не мати його за ворога у нього навіть хода змінилася. Він ішов швидше, ширшими кроками, обличчя його розгладилося від зморшок. Я подумав, що, напевне, саме такий на вигляд він був у Франції. Удома він буде точно. Із адвокатом, і купою погроз. «Не думаю», – сказав Кан і зупинився. «То стерв'ятник живе тут. Непоганий будиночок, правда?» Будинок стояв на 54-й вулиці. Червоні климові доріжки, Сталеві гравюри на стінах, Ліфтер у чудернацькій уніформі Та дзеркало в обшитому деревом ліфті. Достаток заможнього середнього класу. На 15-й поверх, сказав Кан, До гірша. Ми полетіли вгору. Сумніваюся, що він покликав адвоката, – пояснив Кан, Я пригрозив, що в мене є нові дані. Він мислить як шахрай, тому захоче побачити їх на власні очі. А що він іще не отримав американського громадянства, то у ньому сидить трохи старого доброго страху. Тому перш ніж довіритися адвокатові, захоче дізнатися про все сам. Він натиснув на дзвінок. Двері відчинила служниця. Вона провела нас у кімнату, стилізовану під Людовіка 15. -го. На деяких меблях навіть виблискувала позолота. Пан Гірш скоро прийде. Пан Гірш виявився опецькуватим чоловічком середньої статури. Йому було близько 50. -ти. У цю золоту розкіш за ним вбігла німецька вівчарка. Побачивши її, Кан посміхнувся. «Востаннє я бачив цю породу собак у гестапо?» «Містере Гірш», – зауважив він. «Там їх навчають полювати на людей». «Спокійно, гарро!» Гірш погладив собаку по спині. «Ви хотіли зі мною поговорити, але не казали, що прийдете вдвох. У мене зовсім мало часу. Познайомтеся. Це пан Рос». «Я вас надовго не затримаю, містере Гірш. Ми прийшли у справі доктора Грефенгайма. Він хворий чоловік, без шеляга за душею, а тепер іще й змушений перервати своє навчання. Але ж ви його знаєте, правда?» Гірш не відповів. Він гладив собаку, яка стиха гарчала. «Отже, знаєте, – сказав Кан. Але я не впевнений, чи знаєте ви мене. Є багато канів, так само, як і багато гіршів. Але я той кан, якого прозвали Гестапо-каном. Можливо, ви про мене чули. У Франції я досить довго тільки те й робив, що водив гестапо носа. Тоді, містер Гірш, далеко не всі вчинки були благородні з обох боків. Себто я теж з ними не панькався. Це я до того, що ваша вівчарка у ролі охоронця мене просто смішить. Вона не встигне й торкнутися до мене, містере Гірш, як лежатиме мертва. Не виключено, що і ви теж. Хоч поки що це не входить у мої плани. Ми прийшли сюди, щоб зібрати гроші для доктора Грефенгайма. Припускаю що ви теж захочете йому допомогти. Скільки грошей ви збираєтесь йому дати?» Гірш втупився поглядом у Кана. «А чому я повинен йому допомагати?» «З багатьох причин. Одна з них — милосердя». Здавалося, Гірш щось жує. Він невідривно стежив за Каном. Тоді... Витягнув з кишені піджака коричневий гаманець із крокодилячої шкіри, відкрив його і, послинивши палець та порахувавши гроші, витягнув із бічної кишеньки дві купюри. Ось 20 доларів. Більше я дати не можу. До мене занадто часто приходять люди, які опинилися в скрутній ситуації. «Якщо всі емігранти скинуться постільки ж, ви досить швидко назбираєте потрібну суму для навчання доктора Грефінгайма. Я думав, кан кине ці купюри йому в обличчя, але він узяв їх і поклав собі в кишеню. «Добре, містер Гірш», – сказав він, «а тепер ви дасте нам іще 980 доларів». Саме стільки потрібно доктору Грефенгайму на подальше скромне життя без цигарок та алкоголю. Ви, певно, жартуєте. У мене більше немає часу, щоб... Та ні, у вас є час, містер Гірш. І не розказуйте мені, що ваш адвокат сидить у сусідній кімнаті. Його там нема. Але я розповім вам дещо, що справді зацікавить вас. Ви ще не американець і тільки сподіваєтеся наступного року отримати громадянство. Якщо про вас поширяться погані плітки, матимете проблеми. Сполучені Штати в таких справах досить запопадливі. Мій друг Рос, відомий журналіст, та я хочемо застерегти вас від цього. Ви не заперечуєте, якщо я зателефоную в поліцію запитав Гірш, який очевидно таки на щось наважився. Анітрохи ми відразу зможемо передати їй і наші дані. Які ще дані? Шантаж в Америці суворо карається законом. Забирайтеся геть. Кан вмостився на один із позолочених стільців. Ви думаєте, сказав він уже іншим тоном що вчинили мудро але це не так треба було віддати графенгайму його гроші тут у моїй сумці лежить заява у відділ імміграції з проханням відмовити вам у американському громадянстві її підписали 100 емігрантів а ще у мене є заява з вимогою не давати вам громадянства через махінації з німецьким гестапо. Її підписали шість емігрантів. І ще там докладно описано, чому вам вдалося вивезти з Німеччини більше грошей, ніж решті емігрантів. А також вказано ім'я нациста – який привіз вам ці гроші до Швейцарії. Крім того, в мене є ще й вирізка з Льонської газети про єврея на ім'я Гірш, який під час допиту в гестапо видав місце перебування двох утікачів, після чого їх розстріляли. Не протестуйте, містере Гірш. Можливо, це були і не ви, але я наполегливо переконуватиму, Всіх і кожного, що то були саме ви. Що? Я свідчитиму в суді, що це були ви. Тут усі знають про мої славні вчинки у Франції. Мені повірять значно швидше, ніж вам. Гірш і далі не зводив із кана очей. Тобто ви збираєтеся лжесвідчити? Я лжесвідчитиму тільки з погляду примітивного правосуддя, а не за законом око за око, зуб за зуб. До речі, за старозавітним законом, містере Гірш, ви й погубили Грефенгайма, ми погубимо вас, і нам цілком байдуже де правда, де брехня. Я вже вам казав, що багато чого навчився, живучи серед нацистів. «І ви єврей?» «Так, як і ви. На жаль, і ви переслідуєте єврея». Намить Канцбент тежився. «Так», – промовив він перегодом. «Я вже казав, моїми наставниками були гестапівці. А ще я вивчав методи американських ганстрів. Крім того, містера Гірш, у мене ще й серйозні задатки єврейської інтелігенції. «Поліція в Америці... Американську поліцію я теж знаю», – перебив його Кан. «І непогано. Нам вона не потрібна. Щоб упоратися з вами, досить буде документів у моїй сумці. І мені геть не залежить на тому щоб ви опинилися у в'язниці. Мені вистачить, якщо вас просто відправлять у табір для інтернованих». Гірш підняв руку. «Це вже за межами вашого впливу, містера Кан. І для цього потрібні інші докази, ніж ваші фальшиві обвинувачення». «Думаєте?» – відповів Кан. «Під час війни?» Для німецького емігранта? Та й що з вами станеться у таборі для інтернованих? Вас просто гуманно посадять до в'язниці. Щоб туди потрапити, не треба аж так багато причин. А якщо і вдасться уникнути табору, то які у вас шанси отримати громадянство? Будь-які сумніві та плітки зможуть відіграти тут Вирішальну роль Гірш судомно вп'явся У собачий ошейник «А якщо до вас?» Запитав він тихо «Що буде з вами?» «Якщо випливе правда?» «Що станеться з вами?» «Шантаж?» «Лжесвідчення?» «Я прекрасно знаю, що на кону» Відповів Кан «І мені байдуже» Чхав я на це і на все, що важливо таким шахраям, як ви, з вашими захмарними планами на майбутнє. Мені все це байдуже, хоч ви цього й не зрозумієте. Бо ви просто нікчемний хробак. Мені ще у Франції на все було наплювати, інакше я просто не зміг би через усе це пройти. «Я вам не якийсь простачок-філантроп, і мені байду жісінько, що буде далі. Якщо ви щось проти мене замислите, я не побіжу до судді, я власноруч прикінчу вас. Мені не вперше. Що ви взагалі знаєте про стан чистого, абсолютного розпачу? Ви й досі не зрозуміли, яке дешеве тепер людське життя». І як легко когось убити. Канове обличчя спотворила гримаса відрази. І нащо вам усе це треба? Я не збираюся знищувати вас. Просто заплатіть невелику частину боргу, от і все. Здавалося, що гірш знову ремигає. Я не маю вдома готівки, сказав він у решті-решт. Випишіть чек. Раптом Гірш відпустив собаку. «Геть гарро!» Він відчинив двері, собака вибіг, і Гірш знову їх зачинив. «Нарешті!» – прокоментував Кан. «Я не випишу вам чек!» – оголосив Гірш. «Ви ж розумієте, чому?» Я зацікавлено глянув на нього. «Не думав, що він так швидко здасться!» Можливо, Кан мав рацію. Невідомий страх змішався зі справжнім почуттям провини і позбавив гірше впевненості. Він мав вигляд людини, яка швидко думає і так само швидко діє, якщо це, звісно, не був хитрий трюк. «Завтра я знову прийду до вас», – мовив Кан. «А документи?» «Знищу їх завтра, на ваших очах. Я дам вам гроші тільки в обмін на документи», – Кан похитав головою. «Щоб ви дізнались, хто готовий проти вас свідчити? Виключено. А хто підтвердить, що ви знищили справжні документи?» «Я?» – відповів Кан. «Вам має цього вистачити». Гірш знову беззвучно зажував. «Добре», – мовив стиха, – «завтра о цій же порі». Кан підвівся з позолоченого стільця. Гірш кивнув, аж раптом він увесь покрився потом. «Мій син хворий», – прошепотів він. «Мій єдиний син, а ви посоромилися б». Сказав він раптово Я в розпачі, а ви Сподіваюся, ваш син скоро одужає Спокійно відповів Кан Доктор Грефенгайм Точно порадить вам найкращого тутешнього лікаря Гірш не відповів нічого У нього на обличчі відбилося дивне поєднання ненависті та болю Ненависть палахкотіла в його очах Мені здалося, він навіть більше згорбився, але я часто бачив, що жаль за втраченими грішми буває схоже на справжні страждання. Причиною його швидкої капітуляції могло бути й інше він бачив таємний зв'язок між синовими стражданнями та підлістю щодо доктора Грефенгайма, і ця безпарадність підживлювала його ненависть. Хоч і як це дивно, але мені стала його майже шкода. Не впевнений, що його син справді хворий. Думаю, це правда. Жоден єврей не брехатиме про хворобу власної дитини. Кан усміхнено глянув на мене. Я не впевнений, що він узагалі має сина, пояснив тоді. Ми вийшли на вулицю, у вологу, мов, у пральні за духу. Як думаєте, завтра з гіршем будуть проблеми? запитав я. Ні. Він боїться, що не отримає громадянства. А нащо ви взяли з собою мене? Я швидше заважав, ніж допомагав, і вам теж. Адже у присутності свідка гірш мусив поводитися обережніше. Без мене ви швидше б упоралися, Кан розсміявся. Можливо. Зате мені дуже допомогла ваша зовнішність. Чому? Ви схожі на справжнього бога грози. Розумієте, про що я? У вас поєднано всі риси арійської раси. Саме так її уявляють каліки та темноволосі члени німецького уряду. Євреї завжди порозуміються з іншим євреєм, і ніколи не сприйматиме його всерйоз. Але якщо поруч такий чистокровний арієць, то це зовсім інша річ. Припускаю, гірша налякали саме ви до того ж добряче. Пригадав, як недавно проти моєї волі, мені довелося захищати Німеччину від Фрейзера, а тепер мене використали, щоб залякати єврея. Аж дивно в яких ситуаціях може опинитися людина. Я знав, що маю не надто розвинене почуття гумору, але за цих обставин мені взагалі було не до сміху. Почувався, наче на мене вилили цілий відроз з помиями. Кан нічого не зауважив. Пружним кроком він ішов крізь застиглу полудневу спеку, наче мисливець, який вистежив дичину. «Нарешті хоч якась віддушна в цій безмежній нудзі», – мовив він. «Було вже просто нестерпно. Я не звик жити у безпеці. Мабуть, у цьому сенсі я вже навіки зіпсований». «А чому ж ви не йдете на війну добровольцем?» – запитав я сухо. «Я намагався. Але ж ви знаєте, нас не беруть. Ми – ворожі іноземці». Зазирніть у своє посвідчення. У мене його немає. Я ще на найнижчому рівні. Але ж ви – це зовсім інша річ. У Вашингтоні точно знають про ваші вчинки у Франції. Так, знають. Тому довіряють іще менше, ніж арешті. Вони бояться подвійної гри. Хто міг діяти так зухвало – «Той має особливі контакти, так думають у тих кабінетах. Не здивуюся, якщо мене ще й кинуть колись заграти. Ми живемо у світі кривих дзеркал, у яких наші глумливо-іронічні відображення клеять дурня», – Каннер сміявся. «На жаль, іронія – прерогатива письменників, а не таких людей, як я». У вас справді є підписи емігрантів проти Гірша? Ні, звісно ж ні. Тому я вимагав у нього тільки тисячу доларів, а не всю суму. Так Гірш думатиме, що вийшов іще досить сухим із води. По-вашому Гірш вважає, що просто уклав вигідну угоду? Кан глипнув на мене. Авжеж, мій бідний росе, підтвердив він співчутливо. Так влаштовано світ. Поїдьмо в якийсь затишний куточок, запропонував я Наташі, у миле європейське село чи просто на озеро, кудись, де ми не стікали би потом. «Я без машини. Подзвонити Фрейзеру?» «У жодному разі. Він не мусить їхати з нами. Просто позичить машину. Ні, так теж не годиться. Поїдьмо краще на метро чи на автобусі. Куди?» «Та й справді куди. Мені здається, що влітку в Нью-Йорку вдвічі більше людей, ніж завжди. І всюди просто нестерпна спека». «Бідний Рос!» – я роздратовано глянув на неї. «Сьогодні мене вже вдруге назвали бідним Росом. Може, поїдьмо до Клойстера? Там виставлені килими з єдинорогами. Я їх ще не бачив. А ти?» «Теж ні. Але ввечері музеї зачинені. Для емігрантів теж. Мені вже просто в печінках сидить бути емігрантом». Сказав я ще роздратованіше. Я сьогодні цілий день був емігрантом. Спершу з Сильверсом, потім з Каном. Може пора побути звичайними людьми?» Вона розсміялася. «Коли закінчуються клопоти про їжу та житло, людина перестає бути звичайною, мій дорогий Руссо і Торо. А ще...» Кохання призводить до катастроф. Але не тоді, коли його сприймають так, як ми. А як ми його сприймаємо? Узагальнено, а не індивідуально. Боже, милосердний, сказала Наташа, сприймаємо як море, в цілому, а не як окрему хвилю. Ти ж теж так думаєш, правда? Я? Здивувалася Наташа. Так з твоїми численними друзями. — Як думаєш, чарка-горілки мене зараз не вб'є? — запитала вона перегодом. — Не вб'є, навіть у цій затхлій буді. Чомусь роздратувавшись, я пішов по пляшку і дві чарки до Мелькова, який саме чергував. — Горілка? — запитав він. — У таку спеку. Скоро буде гроза. Проклята задуха, хай би встановили тут хоч щось схоже на кондиціонер, ці прокляті вентилятори тільки перемішують повітря, мов тісто на оладки. Я повернувся до Наташі. Перш ніж ми з тобою посваримося, сказав я, подумаймо, куди піти, сваритися краще у холодочку, а не в такому пеклі. Я відмовляюся від подорожі до європейського села. Чи прогулянки на озеро Крім того, у мене є гроші Сильверс виплатив мені премію Скільки? Двісті доларів Скупердяй, сказала вона Він мав заплатити як мінімум 500. Дурниці Він пояснив, що взагалі нічого мені не винен Адже давно вже знає місіс Вімпер Мене зачепило саме це, а не сума 250 доларів, цілком пристойні комісійні. От тільки ненавиджу, коли мені вручають гроші, наче подачку. Наташа поставила чарку. — Ти завжди це ненавидів? — запитала вона. — Не знаю, — відповів здивовано. — Мабуть, ні. — Чому запитуєш? Вона пильно глянула на мене. — Думаю, кілька тижнів тому... Тобі було б байдуже. Справді? Можливо. У мене немає почуття гумору. Схоже, проблема саме в цьому. У тебе є почуття гумору. Просто сьогодні воно тебе зрадило. У кого воно взагалі може бути за такої спеки? У Фрейзера, сказала Наташа. З нього воно просто фонтанує, навіть за такої погоди. Безліч суперечливих думок зароїлося у моїй голові, але жодної з них я не висловив. Натомість спокійно сказав. Він мені дуже сподобався. Його чудове почуття гумору не можна не помітити. До того ж він дуже цікавий співрозмовник. Налий мені ще півчарки, сміючись і, спостерігаючи за мною, попросила Наташа. Я налив їй півчарки-горілки. Вона підвелась і погладила мене. — Куди ти хочеш піти? — запитав я. — А ти куди? — Я не зможу затягти тебе до себе в номер. Тут занадто людно. — То затягни мене у якийсь прохолодний ресторан. — Добре, але не в короля морів. На третій авеню є маленький французький ресторанчик. Бістро. Дорогий? Не для чоловіка, в якого в кишені лежать 250 доларів. Подаровані чи не подаровані, але вони вже мої. Її очі заволокла ніжність. — Правильно, Дарлінг, — сказала вона. — До собачої матері ту мораль. Я полегшено кивнув. Немав щойно мені вдалося уникнути безлічі небезпек. Коли ми виходили з ресторану, почало греміти й блискати. У вихорах вітру клубочилися шматки паперу та пилюка. Починається, зауважив я, треба негайно ловити таксі. Нащо? Таксі смердять від поту. Краще прогуляймося. Але ж зараз уперещить злива. У тебе нема ні дощовика, ні парасолі. Буде гроза. Так навіть краще. Я планувала сьогодні ввечері мити голову. Але ж ти змокнеш, як хлющ. Я у нейлоновій сукні. Її навіть прасувати не доведеться. А в ресторані було аж занадто прохолодно. Ходімо. Якщо сильно литиме, Сховаємося у якомусь під'їзді. Який вітер, як він бушує, як бентежить кров. Ми йшли при самісіньких стінах будинків. Раптом блискавиці запалах котіли усюди, над кожним хмарочосом. Не вискакували з лабіринту труб та кабельної мережі під асфальтом. А потім почався дощ, великі темні краплі. Падали на асфальт. Спершу ми їх побачили, а вже тоді відчули на нашій шкірі. Наташа підставила під дощ обличчя, напіврозтулявши рота та заплющивши очі. «Тримай мене міцно!» – вигукнула вона. Буря дущала. Тротуари вмить спорожніли. Тільки у під'їздах будинків йоромилися люди або де-неде виднілися зіщулені постаті, які швидко бігли вздовж будинків, фасади хмарочосів волого виблискували у сріблястих переливах проливня. Дощ перетворив асфальт на шумливе, неглибоке, темне море, по якому барабанили невидимі списи та стріли. О Господи! раптом вигукнула Наташа. На тобі новий костюм? Пізно, відповів я. Я думала тільки про себе. На мені нічого такого немає. Вона підняла сукню аж до стегон. Була без колготок, у маленьких білих трусиках. Навколо її білих лакованих босоніжок на високих підборах вирував дощ. Але ти, ти ж у новому синьому костюмі. Ти ще навіть не заплатив за нього всю суму. Запізно, відповів я. Крім того, його можна висушити і попрасувати. До речі, я вже за нього заплатив. Отож, ми й далі можемо вітати розбурхану стихію панічно радісними криками. До біса синій обивательський костюм. Ходімо купатися у фонтані перед готелем Плаза. Вона засміялася і штовхнула мене в під'їзд. Так ми, принаймні, врятуємо підкладку і кінський волос. Їх не вдасться випрасувати. Зливи бувають частіше, ніж нові костюми, а піднесення можна відчувати і в захищеному від дощу під'їзді. Ти тільки поглянь, як блискає, і яка навколо прохолода, це через вітер. «І як тільки їй вдається поєднувати практичність із такими романтичними відчуттями?» – думав я, цілуючи її тепле маленьке обличчя. Ми стояли між вітринами двох магазинів. В одній було виставлено корсети для старих повнотілих дам, над манекенами раз по раз спалахували блискавки, інша належала зоомагазину – в якому продавали тваринок. Стіна була вщерть заставлена поличками з акваріумами. Зеленувате шовкове світло підсвічувало воду, в якій плавали кольорові рибки. В юності я сам розводив рибок, тому впізнавав, деякі види. То було дивне відчуття. У відблисках миготливого світла я несподівано побачив шматок дитинства. Воно беззвучно виринуло переді мною з іншого світу, який лежав по той бік усіх горизонтів, але який я ще пам'ятав. Той світ полум'яними зегзагами оточували блискавки, але вони були невладні над його внутрішньою суттю. Там усе залишалося незмінне. Добра магія не дозволяла йому ні постаріти, ні зруйнуватися, ні забруднитися кров'ю. Я обіймав Наташу, відчував її тепло, але водночас частина моєї душі полетіла ген далеко аж до покинутого фонтана, який уже давно не бив з-під землі. Зігнувшись над забутим водограєм, моя душа прислухалася до минулого вже чужого та далекого, а тому. Прекрасного. Дні біля струмків у лісах, біля маленьких озер, над якими в польоті завмирали тріпотливі бабки, вечори в садах, оточених бусковим живоплотом, усе це безгучно і швидко пролітало перед моїм зором, наче кадри, німого кіно. Що ти скажеш, якщо у мене виросте такий зад? запитала Наташа. Я обернувся. Вона дивилася в інший бік, на магазин із корсетами. На чорний манекен, яким здебільшого користуються кравчині, було натягнуто панцер, який підійшов би навіть валькірії. «У тебе прекрасний задок», – сказав я. «І тобі ніколи не треба буде вдягати корсет, хоча ти не така худа жирафа, як більшість сучасних дівуль. Добре, дощ майже вщух, лише трохи накрапає. Ходімо звідси. Кинувши прощальний погляд на акваріум, я подумав, що спогади про минуле тільки пригнічують. Ти глянь, там мавпи! Вигукнула Наташа і показала вглиб магазину. У великій клітці з обрубаним деревом Вертілися дві неспокійні мавпи з довгими хвостами. Ось де справжні емігранти. У клітці. Аж так низько ви ще не падали. Ні? – запитав я. Наташа глянула на мене. Я ж нічого про тебе не знаю, – відповіла вона. І не хочу нічого знати. Немає нічого нуднішого, ніж переповідати одне одному життєві. Історії і ділитися своїми проблемами Ми б тоді весь час клювали носом Вона ще раз глянула на корсет Брунгільди Як швидко минає життя Скоро я теж така стану Лати будуть як на мене шиті І я запишуся в якийсь жіночий клуб Деколи я прокидаюся від жаху Пся у холодному поті А ти? Я теж Справді, по тобі й не скажеш, по тобі теж. Використаємо це життя на повну. Ми вже це робимо. Більше. Вона притиснулася до мене так міцно, що я відчув її з ніг до голови, її сукня перетворилася на купальний костюм, волосся пасмами звисало вниз, а обличчя геть зблідло. «Через кілька днів у мене буде інша квартира», – пробурмотіла вона. «Тоді ти зможеш приходити до мене, і нам більше не доведеться сидіти по готелях та в кнайпах». Вона розсміялася. «Там навіть є кондиціонер. Ти переїжджаєш у власну нову квартиру?» «Ні, це квартира мого друга». «Фрейзера?» – запитав я і в мене відразу згіркло на душі. — Ні, не його. Вона знову розсміялася. — Роберте, я більше не робитиму з тебе утриманця, якщо це не буде необхідною умовою для нашого щастя. — Я вже і так утриманець, — зауважив я. Танцюю у свинцевих черевиках на канаті моральності і часто падаю додолу. «Бути пристойним іммігрантом – дуже важкий фах. Тоді стань непристойним іммігрантом», – промовила вона, і перша ступила на вулицю. Похолоднішало. Де-не-де між хмарами з'явилися зірки. Асфальт виблискував у світлі автомобільних фар. Здавалося, що машини їдуть по чорному льоду. «Вигляд у тебе просто такий казковий», – сказав я Наташі. «У мене таке враження, наче я перенісся в далеке майбутнє і гуляю там із марсіянкою по пляжу. Чому модельєри досі не вигадали суконь, які б так клеїлися до тіла, як твоя?» «Вони вже їх вигадали», – відповіла вона. «Тільки ти їх іще не бачив. Почекай» поки не потрапиш на бал у кафе «Кокаїтті». Я вже там. Я легенько потягнув Наташу у темний під'їзд будинку. Від неї пахло дощем, вином і чесником. Коли ми дійшли до її будинку, дощ уже геть припинився. У весь зворотній шлях я пройшов пішки. Біля мене весь час пригальмовували таксі і пропонували підвезти, а лише годину тому поблизу не було жодного таксиста. Я ковтав свіже повітря, наче вино, і думав про сьогоднішній день. Я відчував, що десь причаїлася небезпека. Вона не загрожувала мені, а сиділа десь глибоко всередині. Здавалося, я несвідомо переступив якусь таємничу межу і опинився на чужій території, під владній, Неконтрольованим силам. Ще не було підстав тривожитися, Але я знову опинився в заплутаному світі З іншими цінностями, Що раніше не мали для мене жодного значення. Багато речей, які ще недавно були мені геть байдужі, Раптом набули ваги. Я завжди був аутсайдером, А тепер залишився ним тільки частково. «Що зі мною сталося?» – думав я. «Я ж навіть не закоханий. Але я знав, аутсайдер теж може закохатися і навіть не в зовсім вдало обраний об'єкт. Закохатися лише тому, що кохання потрібне йому як повітря. І байдуже, кого саме кохати?» Я збагнув, що небезпека саме в цьому і полягала. Я міг утратити пильність і потрапити в полон. Еріх Марія Ремарк. Тіні в раю. Розділ дев'ятнадцятий. «У Бетті завтра операція», – сказав мені Кан по телефону. «Вона дуже боїться. Може б ви зайшли до неї?» «Неодмінно. Що з нею?» «Ще точно невідомо. Грефенгайм і Равік її обстежили, але тільки хірургічне втручання покаже пухлина доброякісна чи ні». «О, Господи!» – видихнув я. Равік пильнуватиме. Він працює асистентом у лікарні Маунт-Синай. Він сам її оперуватиме. Він буде в операційній. Я не впевнений, що йому вже дозволили самостійно оперувати. Коли ви прийдете до неї? О шостій. Коли закінчу роботу? Як там справа з Гіршем? Я був у нього. Все добре. Гроші вже у Грефенгайма. Вручити йому їх було важче, ніж отримати від Гірша. З порядними людьми деколи набагато більше клопотів, ніж зі шахраями. З такими, як Гірш, принаймні відразу знаєш, як поводитися. Ви до Бетті теж прийдете. Я щойно в неї був, а перед тим годину боровся з Грефенгаймом. Думаю, він навіть повернув би гроші Гіршу. Якби я не пригрозив, що тоді пошлю їх до Берліна у нацистську організацію «Сила через радість». Він не хотів брати власних грошей із рук негідника. І це при тому, що сам уже майже голодує. Сходіть до Бетті, Я не можу ще раз до неї піти. Вона боїться. Якщо прийду в друге, засумнівається ще більше. І ще душче злякається. Підіть і поспілкуйтеся з нею німецькою. Вона каже, що хвора людина не мусить ще й англійською говорити. Я пішов до Бетті. На дворі було тепло і хмарно, небо переливалося світло-попелястими барвами. Вона лежала в ліжку в китайському яскраво-червоному халаті. Бруклінські виробники, напевне, думали, що його носитимуть справжні мандарини. Ви прийшли саме вчасно. Ласкаво прошу на мою прощальну трапезу, вигукнула Бетті. Завтра я йду на гільйотину. Але ж, Бетті, заспокоював її Грефенгайм. Завтра буде лише звичайне рутинне обстеження, суто з обережності. Гільйотина — це завжди гільйотина відповіла Бетті з фальшивою награною веселістю. «І байдуже, зітне вона тобі ніготь чи голову?» Я роззирнувся. У кімнаті було людей десятеро. Більшість із них я знав. Равік теж був. Він сидів біля вікна і дивився на вулицю. Було дуже гаряче, але вікна зачинені. Бетті боялася, що коли їх відчинити... Стане ще спекотніше. На шафі дзижчав вентилятор, схожий на велику змучену муху. Двері до сусідньої кімнати відчинені. Двіяння та колер принесли каву та яблучний струдель. Я відразу їх навіть не впізнав. Вони висвітлили волосся. Їхні щебіт лунав по всій квартирі, наче тут пурхали дві білі ластівки. Вони були в доброму гуморі, рухалися швидко, як білки, і обидві були у вузьких коротких спідницях та бавовняних смугастих светрах із короткими рукавами. «Дуже апетитно, правда?» – запитав Тененбаум. «Я не відразу зрозумів, про що він – про яблучний струдель чи про дівчат. Він мав на гадці дівчат. Дуже». Відповів я Аж кров вирує від самої думки Що можна зустрічатися з двійнятами Надто якщо вони такі схожі Подвійна гарантія Відповів Тененбаум І відрізав шматок Струделя Якщо помре одна Можна одружитися з іншою Таке не часто буває Які ж у вас лиховісні думки Я глянув на Бетті але вона нас не чула. Вона попросила дівчат-коллерів принести з передпокою гравюри на міді з зображенням Берліна і розставляла їх на нічних столиках обабіч ліжка. «Я не кажу, що на двійнятах можна було б одружуватися по черзі», сказав я. «І я не думав аж так одразу про смерть». Таненбаум похитав своєю лисою головою з рідким віночком чорного волосся. Лисина нагадувала блискучий зад Павіана. А про що ще можна думати? Якщо ти когось кохаєш, завжди уявляєш, хтось із нас помре швидше, а інший буде самотній. Якщо таке не уявляєш, то і не любиш по-справжньому. Так виражається великий прадавній страх. Хоч треба визнати у модифікованому вигляді. Завдяки коханню примітивний страх перед власною смертю переростає в турботу за іншого. Сублімація, що перетворює почуття на ще більші тортури. Адже страх цілком переходить на того, хто залишився жити. Таненбаум злизав з пальців цукрову пудру. Та оскільки нас переслідує страх і тоді, коли ми самотні, оскільки самотина – це теж тортури, то найрозумніший вихід із ситуації – це одружитися з близнюками, надто якщо вони такі вродливі, як колери. «А як би ви вибрали, з якою з них одружитися? – запитав я. – Ви ж не можете їх розрізнити. Чи ви б кинули жереб?» Він глянув на мене з-під кошлатих брів, що нависли над пенсне. Смійтеся, смійтеся над бідним, хворим, лисим євреєм. Ви арійське чудовисько, яке сидить серед нас, наче біла ворона. Серед нас євреїв, які досягли вершини культури ще тоді, коли ваші предки сиділи на деревах по обидва береги Рейну і випорожнювалися у своїх хутра. — Нічогенький образ, — відповів я, — але повернімося до наших двійнят. Чому б вам не відкинути комплекси меншовартості і не перейти в наступ? На якусь мить Таненбаум кинув на мене печальний погляд. «Ці дівчата для продюсерів», – мовив він. «Голівудський корм. Але ж ви теж актор. Я граю нацистів, дрібних нацистів, і я негламурний. Мене б цікавило саме життя з близнятами, а не смерті з ними, так як вас. Якби я посварився з однією, то пішов би до другої. Якби одна втекла то в запасі залишалася б друга. Тут є безліч привабливих варіантів. Таненбаум глянув на мене з відразою. Чи для того ви пережили таке жахливе десятиріччя, щоб молоти зараз такі паскудства? Хіба ви не знаєте, що зараз вирує найбільша світова війна усіх часів і народів? І це єдине, чого ви навчилися? Таненбауме, — промовив я. — Саме ви завели розмову про апетитні задки. Не я, я казав про них у метафізичному сенсі, а ще в трагічному, щоб утекти від дилем світу сього, а не так вульгарно, як ви. Ви просто пізня квітка на дереві мушмула, описаному у давногерманському «Едді», — сумно зауважив Таненбаум. До нас підійшла одна з дівчат-колерів, тримаючи в руках тацю з новою порцією яблучного струделя. Тененбаум ожив, глянув на мене так, наче в нього просвітлення, і показав дівчині на випічку. Поки вона клала йому шматок на тарілку і мала зайняті обидві руки, він обережно ляснув її по округлому заду. «Містер Таненбаум, що ж це ви робите?» – усміхнено прошепотіла Угорка. «Та ж не тут!» – і, похитуючи стегнами, пішла далі. «Але ж ви, Таненбауме, і метафізик!» – зауважив я. «Пізня квітка на засохлому кактусі Талмуду. Це ви в усьому винні!» – заявив збентежений і схвильований Таненбаум. А тож, завжди винен хтось, тільки не ви, німецький лускунчик, тільки щоб ні за що не брати на себе відповідальності. Я хотів сказати, що все завдяки вам. Вона ж не образилася, правда? Ви теж так думаєте? Таненбаум цивів і пахнув. Він витягнув шию і покрився і ржаво-червоним рум'янцем. Його обличчя нагадувало залізо, яке довго пролежало під дощем. «Містер Тоненбауме, ви припустилися помилки, сказав я. Треба було на її спідниці намалювати крейдою маленький хрестик, щоб знати, котра з двійнят зазнала ваших вульгарних залицянь, бо цілком можливо, що інші взагалі таке не сподобається. І коли ви це повторите, вона перекине вам на голову тацю з яблучним струделем разом із кавою. Як бачите, зараз вони обидві несуть випічку. Впізнаєте, яка з дівчат підходила до вас? Бо я? Ні. Я? Це була? Ні. Таненбаум кинув на мене сповнений ненависті погляд. Наче осліплений він не зводив із них очей, а потім витиснув із себе неймовірно силовану посмішку. Мабуть, він думав, що до нього всміхнеться дівчина, яку він ляснув. Натомість усміхнулися обидві. З таненбаумових уст зірвалося приглушене прокляття. Я покинув його і знову пішов до Бетті. Хотілося піти звідси. Такі товариства просто нестерпні для мене, сповнені солодковатої сентиментальності та справжнього великого страху. Мені аж блювати хотілося. Я ненавидів цю незнищенну тугу, цю фальшиву ностальгію, що навіть перетворившись у ненависть і огиду за першої ліпшої нагоди прагнули сплисти знову. Я наслухався вже більш, ніж достатньо розмов, що починалися фразою «Німці не всі такі». Кожен і так знав, що так воно і є. Тому закінчувалося все звичними балачками про старі добрі часи у Німеччині, коли до влади ще не прийшли нацисти. Я добре розумів наївне серце Бетті, Саме за нього я її і любив, але все одно не мав сили все це слухати. Її заплакані очі, картинки з краєвидами Берліна, мова її батьківщини, за яку вона чіплялася, налякана завтрашнім днем. Усе це зворушувало мене до сліз. Здавалося навіть, що я відчуваю запах покори та безсилого бунту який іще не розквітнув шип, наперед знає про свою поразку. А тому, хоч і сповнений чесних намірів, обмежується тільки пустопорожніми фразами та голими жестами. Я знову відчув цей полон безколючого дроту, це животіння у мертвому повітрі спогадів, цю примарну ненависть, що губилася в порожнечі. озирнувся. І подумав, що я справжній дезертир, Бо хочу втекти, позбутися цієї атмосфери, Хоч і знаю, що присутні тут зазнали Нестерпних страждань і непоправних втрат, Втрат близьких і рідних, які безслідно зникли, Втрат занадто великих, щоб вони просто Канули в небуття, не зруйнувавши душ, Цих людей. І раптом я зрозумів, чому так хочу піти, щоб самому не опинитися у стані примарного бунту та безсилої покори. Бо одне спричинило б інше. Я і так весь час наближався до цього стану на небезпечну відстань, і після років чекання. Не хотів прокинутися одного дня і виявити, що сподівання та безглузда боротьба з тінями перетворили мене на струхлявілу, прогнилу істоту. Я хотів сам за все відплатити, сам помститися, не скаргами чи протестами, а власними руками. Але для цього мені треба якнайдалі триматися від стіни плачу, та голосінь на водах вавилонських. Я знову озирнувся, неначе мене впіймали на гарячому. "Россе", промовила Бетті, як добре, що ви прийшли. Просто прекрасно, що у мене стільки друзів. Ви мати емігрантів, Бетті. Без вас ми б були тільки уламками розбитого корабля. «Як вам ведеться у торговця антикваріатом?» «Дуже добре. Я незабаром зможу повернути Фризлендеру частину боргу». Бетті підняла розгарячілу голову і підморгнула мені одним оком. «Не поспішайте. Фризлендер – багата людина. Йому ці гроші не потрібні. Розрахуєтеся, коли все минеться». Вона розсміялася. «Я дуже рада, що з вами все добре, Росе. Мало кому з емігрантів живеться тут непогано. Мені не можна довго хворіти. Я потрібна людям. А ви як думаєте?» Я пішов за Равіком до виходу. Біля дверей побачив Таненбаума. Він нерішуче дивився то на одну сестру Колер, то на іншу. Його лисина блищала, і він знову мене ненавидів. — Ви з ним посварилися? — запитав Равік. — Банальна суперечка, щоб трохи відволіктися. Я не вмію перевідувати хворих. Мені відразу вривається терпець, і я злюся. Сам себе за це ненавиджу, але нічого не можу вдіяти. Таке трапляється майже з усіма. Почуваєшся винним, бо ти здоровий. Я почуваюся винним, бо інша людина хвора. Равік став як укопаний. Невже і ви теж трохи з глузду з'їхали? Хіба цього хтось уникнув? Він усміхнувся. Усе залежить від вашої стриманості. Люди, яким вдається найкраще приховувати емоції, завжди у найбільшій небезпеці. А хто все це відразу вихляпує назовні, Нема чого боятися. Я собі це запам'ятаю, сказав я. Що з Бетті? Ми мусимо її прооперувати. Зараз неможливо сказати щось, напевно. Ви вже склали всі іспити. Так? Ви оперуватимете, Бетті? Так. До побачення, Райвіку. Мене тепер звати Фрезенбург. «Це моє справжнє ім'я, а я досі рос, і це не моє справжнє прізвище». Він розсміявся і швидко пішов. «Ти стільки озираєшся, ніби я десь сховала мертве дитя», – сказала Наташа. «Давня звичка, її не так легко позбутися». Тобі часто доводилося переховуватися? Я здивовано глянув на неї. Дурне питання. Це якби вона запитала, чи мені часто випадало дихати. Тоді я зрозумів, що вона нічого не знає про моє попереднє життя. І хоч як це дивно, у моїх грудях розлилося тепле відчуття радості. Дякувати Богу, подумав я, що вона нічого не знає. Наташа стояла перед широким вікном у кімнаті з низькою стелею. Темний силует у яскравому світлі. І мені не треба було їй нічого пояснювати, чи почуватися втікачем. Я обійняв її і поцілував. — Від сонячного проміння в тебе такі теплі плечі? — промовив я. Я переїхала сюди тільки вчора. Холодильник повний. Ми можемо цілий день не виходити на двір. Сьогодні ж неділя. Якщо ти раптом забув. Не забув. А в холодильнику є щось випити. Дві пляшки горілки. І дві пляшки нежирного молока. Ти вмієш готувати? Так собі. Але я вмію смажити стейки на грилі і відкривати бляшанки. Крім того... В нас багато фруктів, салат і радіо. Ми тепер можемо почати справжнє обивательське життя. Вона розсміялася. Я тримав її в обіймах, але не сміявся. Її слова вдарили мене, наче дюжинам яких стріл із гумовими наконечниками, що діти використовують їх для духових пістолетів. Вони не завдають болю, але все ж таки їх відчуваєш Ти б не хотів такого життя Правда? – запитала Наташа Занадто міщанське для тебе Я вважаю таке життя найбільшою пригодою нашого часу Відповів я І вдихнув кедровий запах її волосся Кожен бухгалтер переживає тепер стільки ж пригод Скільки колись король Артур? Я міг би тижнями слухати радіо, пити пиво і насолоджуватися міщанським життям, наче пурпуровою мантією на своїх плечах. Ти вже колись дивився телевізор? Зовсім трохи. Я так і думала. Він би швидко тобі остогиднув, а від пурпурової мантії невдовзі засвербіли би плечі. «Зараз мені все байдуже. Ти знаєш, що сьогодні перший день, коли нам не потрібно вештатися по кнайпах чи сидіти в готелі?» Вона кивнула. «Я вже тобі це казала, але ти вважав, що до цього якось причетний Фрейзер». «Я і досі так вважаю, але мені байдуже. Ти розумнішаєш на очах. Заспокойся». У тебе нема жодних підстав сумніватися у мені. Я роззирнувся. То була маленька квартира на 15-му поверсі з вітальнею, спальною, кухнею та ванною. Недостатньо елегантна для Фрейзера. З великих вікон вітальні та спальні відкривався прекрасний краєвид на Нью-Йорк. Від 57-ї вулиці видно було Уолл-стріт поміж хмарочосів і понад багатьма рядами низьких будиночків. Тобі тут подобається? – запитала Наташа. Саме так і потрібно жити у Нью-Йорку. Багато світла, простору і цей краєвид. Твоя правда. Будь-хто вважав би нас божевільними, якби ми сьогодні кудись пішли. Купи нам недільних газет. Кіоск тут зовсім поруч, на розі. Тоді ми справді матимемо все необхідне. А я тим часом приготую нам каву. Я пішов до ліфта. Купив недільні випуски Нью-Йорк Таймс та Геральт Трибюн. кожен по кілька сотень сторінок. Міркував в часи Гетте. Люди були щасливіші, коли газети читали тільки багаті та освічені. І дійшов висновку, що те, чого не знаєш, не може зробити нещасним. Дуже скромний результат. Я глянув у ясне небо, в якому кружляв літак, і спробував струсити свої думки, наче блохи. Трохи пройшовся по другій авеню. Ліворуч був баварський м'ясний магазин, поруч – крамниця з делікатесами трьох братів Штерн. Тоді знову звернув на 57-му вулицю, і піднявся на п'ятнадцятий поверх у ліфті з гомосексуалістом. Він назвався Яспером. Рудоволосий в картаті спортивній куртці і з білим пуделем на ім'я Рене. Яспер запросив мене на сніданок, і я втік від нього і вже з набагато ліпшим настроєм подзвонив у двері. Наташа зустріла мене майже гола, з тюрбаном на голові, із обмотаним навколо стегон рушником Чарівно Мовив я Кинувши газети на стілець у передпокої Твій вигляд пасує до назви цього поверху Що за назва? Її давнік Продавець газет на розі Він стверджує, що колись тут був бордель Я була у ванній Сказала Наташа Уже вдруге Цього разу в холодній, а ти все не приходив. Ти що, купував газети на Таймс-сквер? Я опинився в чужому незнайомому світі, світі гомосексуалістів. Знаєш, що тут ними аж кишить? Вона кивнула і кинула на підлогу рушник. Знаю, ця квартира теж належить одному з них. Може, тепер ти нарешті заспокоїшся? То це ти тому зустріла мене в такому вигляді. Я про це не думала, але тобі ніщо не загрожує. Ми лежали у ліжку, після кави випили пива. Потім у магазині братів штерн, що працював і по неділях, замовили купу продуктів копчене м'ясо, салямі, масло, сир і сірий хліб. В Америці варто лише подзвонити щоб мати все, що заманеться. Навіть у неділю. Усе принесуть просто додому. Треба тільки трохи прочинити двері і взяти. Прекрасна країна. Надто якщо вся ця благодать тобі по кишені. «Я тебе обожнюю», – сказав я, відмовляючись вбирати червону шовкову піжаму анонімного власника квартири яку мені кинула Наташа. Я тебе обожнюю. Це свята правда, як і те, що мене створив Бог. Але це я не вдягатиму. Але ж, Роберте, вона випрана і випрасувана. А Джері дуже охайний і чистоплотний чоловік. Хто? Джері. У готелі ти теж спиш на постелі, на якій раніше спав невідомо хто. Правильно. І мені це зовсім не подобається. Але все залишається анонімно. Я цих людей не знаю. Джеррі, ти теж не знаєш. Я знаю його через тебе. Ось у чому різниця. Це так само, коли ти їси курку, яку ніколи не бачив, і курку, яку ти виростив, і кликав на ім'я. Шкода. Я залюбки помилувалася би тобою в червоній піжамі, але зараз я дуже хочу спати. Не заперечуєш, якщо я годинку посплю. Мене геть розмарило від копченого м'яса, пива та любощів, а ти почитай газети. І не подумаю, я лежатиму поруч із тобою. Думаєш, я тоді зможу заснути? Не вірю. Спробуймо. Може, я теж засну? За кілька хвилин вона вже міцно спала. Досить довго я дивився на неї, але по-справжньому не бачив. Кондиціонер майже нечутно дзищав, а знизу долинали приглушені звуки піаніно. Вправлявся хтось, хто зовсім не вмів грати, і саме тому мені пригадалося дитинство. Спекотні літні дні... Коли з іншого поверху крізь стіни квартири вливалася нерішуча, повільна гра на роялі, а за вікном ліниво шелестіли на вітрі каштани, раптом я прокинувся. Виявляється, я теж спав. Обережно встав із ліжка і пішов до іншої кімнати, щоб одягтися. Всюди були розкидані мої речі. Позбирав їх, а тоді підійшов до вікна і глянув на чуже місто яке не знало ні спогадів, ні традицій. Жодних. То було нове місто, сповнене нестримного майбутнього. Я довго стояв там і багато думав. Хтось знову заграв на піаніно, але тепер грали не етюд Черні, а сонату Клементі. Потім залунав повільний блюз. Я став посеред кімнати, звідки добре було видно Наташу. Вона лежала на покривалі оголена обличчям до стіни, її ліва рука заплуталася у волосі. Я дуже сильно її кохав. Кохав за те, що вона ніколи не сумнівалася. Вона завжди була поруч, коли ти цього потребував, але ніколи не обтяжувала і зникала перш ніж ти встигав озирнутися. Я знову підійшов до вікна і глянув на цей білий кам'яний пейзаж, який нагадував країни Близького Сходу чи суміш Алжиру та місячного ландшафту. Прислухався до невпинного вуличного гамору і спостерігав за довгою низкою світлофорів на другій авеню, стежив, як у них автоматично чергувалося червоне і зелене світло. У цій регулярності було щось заспокійливе і водночас нелюдське, наче містом уже керували роботи. Проте мене це зовсім не злякало. Я знову пішов на середину кімнати, а потім виявив, що, обернувшись, бачу Наташу в дзеркалі навпроти ліжка. То була дивна гра двох картинок: справжньої і віддзеркалення. Від неї аж мороз пішов поза шкірою. Здавалося, наче ми обоє перестали бути реальними, а мене підвісили у вежі між двох дзеркал, які перекидалися відображеннями, що виникали в них, аж поки зникли у нескінченності. Наташа поворухнулася. Вона зітхнула і повернулася на живіт. А я подумав, чи не віднести мені на кухню татю з бляшанками з-під пива, серветками, хлібом та залишками копченого м'яса. Але облишив цю ідею. Я не планував вражати її своїми господарськими чеснотами. Навіть не поставив до холодильника горілку, що правда я знав, що там була ще одна пляшка». Аж дивно, як мене зворушувала ця буденна ситуація прийти в дім І побачити там людину, яка на тебе чекає І яка тепер довірливо і без жодного страху спить поруч Багато води втекло відтоді, як зі мною сталося щось подібне Але то була оманлива далека ситуація Про яку я не хотів думати перш ніж повернувся Я знав що ці думки дуже небезпечні, бо вони вели вузьким шляхом без жодних поручнів, по обидва боки якого зяяла прірва. Тут не була доречна ні іронія, ні роздуми, можна було тільки рухатися вперед без жодної думки. Якби я захотів, міг би навіть весь шлях протанцювати, але будь-який хибний крок мав би летальні наслідки, як і необережний рух. Канатохіця. Знову глянув на Наташу. Я кохав її дуже сильно, але в моїх почуттях не було сентиментальності. Поки все так і залишатиметься, я у відносній безпеці. Я міг порвати з неї стосунки і не поранитися. Я дивився на її красиві плечі, фантастично гарні руки і безшумно ворушив пальцями, шепочучи заклинання. Залишайся зі мною, о, ти, прекрасна жінко з іншої, чужої планети. Не покидай мене, перш ніж я сам тебе не покину. Будь благословенна, о, ти, частинка дикого спокою. Що ти робиш? – запитала Наташа. Я опустив руки. Хіба ти мене бачиш? – здивувався я. Ти ж лежиш на животі. Вона показала рукою на маленьке дзеркальце, яке стояло біля радіо на нічному столику. «Намагаєшся мене зачаклувати? Чи тобі вже обридло жити біля домашнього вогнища? Ні те, ні те. І ми не покинемо цієї фортеці, з якої вже майже зникла бордельна магія, але такий близький гомосексуалізм, що найраніше після обіду ми пройдемося п'ятою авеню, як усі порядні американці, які прибули в країну на Мейфлауер. Але потім відразу повернемося сюди, до радіо, стейка на електричному грилі та Любощів. Але навіть після обіду ми не вийшли на вулицю. Натомість відчинили на годину вікна і впустили гаряче повітря, а потім знову ввімкнули кондиціонер на повну потужність, щоб не пітніти, кохаючись. Наприкінці дня у мене було відчуття, наче ми прожили майже цілий рік у вакуумі, у стані невагомого спокою. Еріх Марія Ремарк. Тіні в раю. Розділ двадцятий. — Я влаштовую невеличкий прийом, — оголосив Сильверс. — Вас теж запрошую. — Дякую, — сказав я без ентузіазму. — Але, на жаль, змушений відмовитися. У мене немає смокінга. — Він і не потрібен. Це літня вечірка. Кожен може приходити чому захоче. У мене не було виходу Добре, погодився я Чи не могли б ви привезти ще й місіс Вімпер? Ви її вже запросили? Ще ні Вона ж ваша знайома Я глянув на цього крутія Не думаю, що це так просто буде зробити Крім того, ви казали, що знаєте її значно довше за мене Тоді я казав це просто так прийдуть дуже цікаві люди. Я чудово собі уявляв цих цікавих людей. Для тієї частини людства, яка живе з торгівлі, прикладна психологія здається дуже примітивною. Цікавий той, на кому ти заробляєш гроші. Решта людства поділяється на симпатичних і байдужих людей. І, звісно ж, той, на кому втрачаєш гроші, Звичайний мерзотник. Сильверс фанатично дотримувався цих правил, а деколи заходив навіть далі. Рокфеллерів, Фордів та Меллонів на прийомі не було. Хоч Сильверс стільки про них розповідав, що я вже давно мав би повірити, що вони його найкращі друзі, які просто не можуть не завітати. Але прийшли інші мільйонери. Можливо, навіть мільйонери у першому поколінні, а не в другому чи в третьому. Вони були галасливі й добродушні, балансували між абсолютною впевненістю у світі грошей та цілковитою безпорадністю в світі живопису. Всі вони вважали себе колекціонерами, а не простими смертними, які випадково придбали кілька картин, щоб прикрасити стіни будинку то був найбільший трюк Сильверса. Він перетворював їх на колекціонерів, дбав, щоб час від часу якийсь музей брав одну з їхніх картин на виставку і вносив її у каталог із позначкою з приватної колекції «Містера та Місіс Х. Таким чином його клієнти долали ще один щабель драбини, яка вела в такий жаданий, Вищий світ. Раптом я побачив місіс Вімпер. Вона ківком покликала мене. Що ми забули тут, серед цих акул? простогнала вона. Нащо ви мене запросили? Жахливі люди. Може, втечемо звідси, куди? Та куди завгодно, в Ельмарокко, або до мене додому? Залюбки. Відповів я. Але я не можу звідси піти. Я зараз тут, як на службі. На службі? А як щодо мене? Переді мною ви ж не маєте жодних зобов'язань. Ви мусите мене звідси забрати, бо саме через вас мене запросили. Її аргументація здалась мені досить цікавою. Ви часом не росіянка? Ні. Чому, запитуєте? Бо саме росіянкам якнайкраще вдається з неправильних припущень та неправильних висновків вибудовувати струнки логічні конструкції і висловлювати претензії. Дуже привабливо, дуже жіночно і дуже дражливо. Місіс Вімпер розсміялася. І багато ви знаєте таких росіянок? Кількох. Щоправда, це емігрантки. Я зауважив, що в них просто талант, без причини у всьому обвинувачувати чоловіків. Вони вважають, що таким чином вони підтримують вогонь кохання. «Скільки ви всього знаєте?» – мовила місіс Вімпер, кинувши на мене довгий, допитливий погляд. «То коли поїдемо?» У мене немає жодного бажання і далі слухати фальшиві проповіді цієї червоної шапочки. А чому саме червоної шапочки? Тоді вовка в овечій шкурі. Це не сказки про червону шапочку. Це цитата з Біблії, місіс Вімпер. Дякую, професоре, але в обох випадках фігурує вовк. Скажіть, будь ласка, а вас не нудить, коли ви дивитеся на цю зграю маленьких і великих гієн та вовків, які вештаються тут, хизуючись своїми ренуарами у пащиках? Поки що ні. Я сприймаю це інакше, ніж ви. Мені подобається, коли хтось серйозно говорить про речі, на яких зовсім не розуміється. Це звучить так по-дитячому і по-новому. А фахівці завжди справжні зануди. А ваш верховний жрець, який зі сльозами на очах говорить про картини, як про власних дітей, і все одно залюбки і дуже вигідно продає їх цей торговець дітьми, я розсміявся. Вона добре орієнтувалася на цьому ярмарку марнославства. І що ми тут забули? Вела вона далі. Проведіть мене додому. Я відвезу вас додому, але потім я мушу сюди вернутися. Добре. Я мав би здогадатися, що її водій чекає на неї у машині перед будинком, але чомусь не додумався. Вона помітила моє здивування. А тепер везіть мене додому. Я не кусаюся. Заспокоїла вона. Потім... «Вас знову сюди доставлять. Я ненавиджу сама повертатися додому. Ви і гадки не маєте, яка порожня може бути квартира». «Помиляєтеся», – заперечив я. «Я це знаю». Водій зупинився і відчинив двері. Місіс Вімпер вийшла з машини і, не чекаючи на мене, подріботіла до дверей будинку. Я роздратовано пішов слідом». — Мені шкода, що я знову мушу туди повернутися, — сказав я. — Але ж ви розумієте, що інакше не можна. — Та ні, інакше можна, — відповіла вона. — Але тут уже ви точно нічого не розумієте. — На добраніч. — Джоне, відвези містера. — Забула, як вас звати? Я втупився в неї і без вагань відповів. Мартин вона й оком напевла містера Мартина назад. На якусь мить я хотів було передумати, а потім таки сів у машину. Відвезіть мене до найближчої стоянки таксі, попросив я водія. Він завів двигун. Зупиніться тут, сказав я, коли ми проїхали два квартали. Там стоять таксі. Водій обернувся. «Чому ви хочете вийти? Мені зовсім не обтяжливо вас відвести!» «Зате це обтяжливо для мене!» Він вишкрівся. «Мені ваші проблеми!» Джон зупинив машину, я дав йому чайові. Він похитав головою, але гроші взяв. На таксі я поїхав до Сильверса. Тоді вже я похитав головою. «І чого ж я такий ідіот?» «Відвезіть мене, будь ласка, не на шістдесят другу», – звернувся я до таксиста, «а на 57 сьому вулицю на розі з другою авеню». «Як скажете, шеф?» «Красива ніч, правда?» «Спекотна». Я вийшов біля крамниці з делікатесами братів Штерн. Там іще було відчинено. Кілька гомосексуалістів з блаженими усмішками – Вибирали собі холодні закуски на вечерю. Я зателефонував Наташі. Вона чекала мене не раніше, як через дві-три години. Тому я вирішив зателефонувати перш ніж піднятися до неї в квартиру. День і так був сповнений несподіванок, і я хотів запобігти новим. Вона була вдома. «Де ти? Зі своїми колекціонерами?» Відпочиваєш від них на свіжому повітрі? Я і не з колекціонерами, і не з місіс Вімпер. Я в магазині братів штерн між сиром Крафт і салямі. Купи півфунта салямі і сірого хліба. І масло? Ні. Масло в нас іще є, а от сир Едам не завадив би. Раптом я відчув себе дуже. Щасливим. Коли вийшов із телефонної будки, в магазині вже бавилися троє пуделів. Я впізнав Ренета, його господаря, рудоволосого Яспара. Він із притаманним багатьом голубим легкістю і надбальством привітався зі мною. Як справи, незнайомцю? Давно не бачилися. Мені саме давали салямі сир і шоколадний пиріг. У круглій алюмінієвій фользі. — Он як? — прокоментував Яспер. — Продукти для пізньої вечері? Я мовчки глянув на нього. На щастя він не запитав, чи я вечерятиму зі своєю подругою. Інакше на його руді кучері я вмостив би шоколадний пиріг у фользі, наче корону. Він більше нічого не казав. Але вийшов у слід за мною на вулицю. «Трохи прогуляємося?» Таки не втримався і закрокував у ногу зі мною. Я озирнувся. На Другій авеню було дуже людно. Мабуть, саме година вечірнього променаду, бо вулиця аж кишила геями з пуделями і без них. А ще з карликовими таксами, більшість із яких... Господарі несли під пахвами, панувала святкова атмосфера. Люди віталися, жартували, відпускали псів на край тортуару справляти нужду, спостерігали один за одним і обмінювалися поглядами. Я помітив, що саме привертаю загальну увагу. Яспер гордо крокував поруч зі мною, киваючи всім із таким виглядом, Наче він щойно купив мене на базарі. Всі обговорювали мене, як його найновішу перемогу. Мені, мов, хтось шию здавив. Я різко повернув у протилежному напрямку. «Куди ви так поспішаєте?» – запитав Яспер. «Я щоранку ходжу до церкви приймати святе причастя, і мені треба підготуватися до нього. Бувайте!» На миті я спер унімів, а потім у мене за спиною пролунав сміх. Сміх, який несподівано нагадав мені місіс Вімпер. Я зупинився біля кіоску з газетами і купив «Джорнел і News. Їх сьогодні ввечері так багато, що ніде яблуку впасти. ж, запитав нік і сплюнув. Так завжди. Що вечора? Голубий променад. Якщо так піде і далі, в Америці знизиться народжуваність. Я на ліфті піднявся до Наташиної квартири. Відколи вона там поселилася, в наших стосунках щось змінилося. Раніше ми зустрічалися в ряди годи, а тепер я приходив до неї щовечора. «Мені потрібно у ванну», – сказав я з порогу. «Обожнюю тебе» але мушу взяти ванну. У мене таке враження, наче мене з голови до ніг вимастили болотом. Будь ласка, ніколи не можна забороняти людям митися. Може, хочеш додати у ванну ще й ароматичної олії? з запахом гвоздики від Мері Чес? Ні, краще не треба. Я подумав про Яспера і про те, якби він відреагував, зустрівши в ліфті мене напахченого гвоздиками. «Як тобі вдалося так швидко сюди прийти?» Я відвіз місіс Вімпер додому. Сильверс запросив її без моєї допомоги. «І вона тебе так швидко відпустила?» «Браво!» Я трохи піднявся з гарячої води. Вона не хотіла мене відпускати. «Звідки ти знаєш, що це було непросто?» Вона розсміялася. «Будь-хто це знає». «Будь-хто? А конкретніше?» «Усі, хто з нею знайомий. Вона почувається самотньою, не цікавиться чоловіками свого віку, полюбляє пити Мартіні і нікому не завдає шкоди. Бідний Роберт, ти злякався?» Я схопив її за пістряву сукню, Розписану у техніці батик і спробував затягнути у ванну. Але вона закричала: Відпусти, це не моя сукня, це модель. Я відпустив її. А що тут узагалі наше? Квартира не наша, сукні не наші, коштовності не наші. Дивовижна правда? Жодної відповідальності. «Хіба ж це не те, чого ти так хотів?» «У мене був сьогодні паскудний день», – поскаржився я. «Змила серця наді мною», – вона підвелася. «І ти ще дорікатимеш мені через Елізу Вімпер, ти зі своїм знаменитим пактом». «Яким ще пактом?» «Що ми не хочемо завдавати одне одному болю». Що ми разом, щоб допомогти одне одному забути минуле наші давні історії? Милий Боже, як же ти все це подав? І тепер ми тримтимо на чевівці після бурі, ховаємося в обіймах цього нікчемного коханнячка, зализуючи рани, яких нам завдали інші. Вона металася по ванній. Я здивовано на неї дивився, і нащо їй раптом здалися усі ці напівзабуті дурнувати розмови, через які стосунки завжди стають емоційними. Я був переконаний, що сформулював усе не так. Не аж такий я вже дурний. Це була швидше її власна реакція на мої слова, а можлива й причина, чому вона зі мною зблизилася. Я почав дуже швидко думати, знав, що частково все це правда, хоч я і не хотів її визнавати. Що мене найбільше здивувало, то це, як вона все чітко усвідомлювала. «Налий мені чарку горілки!» – попросив я обережно і вирішив перейти в наступ. «Це найпростіший вихід із ситуації». Надто якщо сумління у тебе не чисте. — Скільки ж ми одне одному понабріхували? — запитала вона. — Хіба не всі так поводяться? Відповів я, щасливий, що бачу якийсь просвіток. — Не знаю. — Щоразу все забуваю. — Щоразу? — І часто з тобою таке. — Цього я теж уже не знаю. Я ж не рахівниця. — Ти? — Можливо, так. — — А я — ні. — Я зараз у ванній. Це дуже невигідна позиція. Краще укладімо мир. — Мир? — проциділа вона угідливо. — Кому він узагалі тепер потрібен? Я вхопив рушника і підвівся. Якби я знав, у що це все вильється, то уникав би ванни, мов чуми. Наташа почала ніби жартома але поступово себе накручувала, набуваючи дедалі більшої войовничості. Я зауважив це по її очах, по різких рухах і по голосу, який раптом став дзвінкий. Треба було пильнувати, бодай тому, що вона мала рацію. Спершу я сам хотів наступати, використовуючи місіс Вімпер, аж раптово відчув, що все знову змінилося. — У тебе просто розкішна сукня, — сказав я, — а я хотів тебе в ній викупати. — І що тебе зупинило? — Вода була занадто гаряча, а ванна завузька. — Чому ти знову вдягаєшся? — запитала Наташа. — Мені тут занадто холодно. — Ми можемо вимкнути кондиціонер. — Нехай працює, інакше тобі буде занадто жарко. Вона з підозрою глянула на мене. «Хочеш ушитися? Ти боягус!» «Ні, звичайно. Хіба ж я покинув би на преізволяще Салямі та Едам?» Несподівано вона по-справжньому розлютилася. «Забирайся під три чорти!» – заволала вона. Шмари гуй у свою кляту готельну діру! Там твоє місце!» Вона аж тремтіла від люті. Я підняв руку, щоб упіймати попільничку, якщо б вона спробувала її кинути, був упевнений, влучила б точно в ціль. Наташа була неймовірна. Лють не спотворила її обличчя, а прикрасила його. Вона тремтіла не тільки від люті, а й від повноти життя. Я міг узяти її просто зараз. Але мій внутрішній голос попередив, не варто цього робити. У мить просвітлення я збагнув, що це не зарадило б. Ми лише відсунули б проблему на задній план, не позбувшись її. А я на майбутнє втратив би цей важливий емоційний аргумент. Утеча була найрозумнішим виходом з ситуації. І саме зараз був мій «Останній вдалий момент. Як хочеш». Я швидко перетнув кімнату і зачинив за собою двері. Я чекав на ліфт і вслухався. До мене не долинало жодного звуку. Можливо, вона очікувала, що я повернувся. У братів Льові електричні лампочки освітлювали французькі латунні канделябри початку 19 століття, прикрашені білими порцеляновими квітами. Я зупинився і вкотре почав розглядати вітрину. Потім пішов далі, повздм'яно освітлені напівпорожні забігалівки з гамбургерами, де задовгою стійкою сиділи люди і їли котлети чи сосиски, запиваючи їх кока-колою, або апельсиновим соком До такого поєднання я досі не міг звикнути На щастя, того вечора на чергуванні був Меліков Кафар? Співчутливо запитав він Я кивнув Так, Хандра Невже це так видно? За кілометр Хочеш випити? Я заперечно похитав головою я лише на першій стадії. Від алкоголю тільки гірше стане. І що воно таке, оця перша стадія? Коли думаєш, що повівся погано, по-дурному і без почуття гумору. Я думав, це вже позаду. Очевидно, що ні. А коли настає друга стадія? Коли я вважаю, що для мене все закінчилося. І винятково через власну дурість. Може, хоча б кухоль пива, сідай у плюшеве крісло і борися зі своєю хандрою. Добре. Поки Меліков розносив по готельних номерах пляшки з мінеральною водою, а потім віскі, я поринув у свої фантастичні мрії. «Доброго вечора!» – пролунав голос за моєю спиною. «Лягман!» «Першим моїм бажанням було встати і швидко втекти, тільки тебе мені бракувало», – буркнув я. Але з благальним виглядом він знову вмостив мене в крісло. «Я не жалітимуся тобі», – прошепотів він. Мої нещастя закінчилися, я святкую». «То ти таки її підчепив, жалюгідний мародер». «Кого?» Я підняв голову. «Кого?» «У всіх тут вуха болять від твоїх любовних откровень, від них аж лампи на стелі тремтіли, а тепер у тебе вистачає нахабства запитувати мене, кого?» «Це вже в минулому», – пояснив Лягман. «Я швидко забуваю». Я зацікавлено глянув на нього. «Справді?» Швидко забуваєш. Саме тому ти місяцями голосив Звісно, швидко забуваєш тоді, коли повністю очистишся. І від чого? Від стічних вод слова не мають значення. Я нічого не домігся. Мене ошукали. Мексиканець і ця донья з Пуерто Рико. Ніхто тебе не ошукав. Ти просто не домігся того, чого хотів. Відчуваєш різницю? Після десятої вечора я цієї різниці взагалі не зауважив. Ти щось справді занадто веселий, трохи заздрісно відзначив я. Мабуть, і справді все швидко забуваєш. Я знайшов справжню перлину, прошепотів Лягман. Але не хочу поки нічого розповідати, хоча це справді скарб, до того ж, без мексиканця. Мєліков гукнув мене до стійки. Роберте, до телефону. Хто? Наташа? Я взяв слухавку. Де ти? Запитала Наташа. У Сильверса на вечірці. Брехня, ти п'єш із Мєліковим горілку. Я стаю рачки перед плюшевим кріслом, Славлю тебе і проклинаю свою лиху долю. Я цілком розчавлений. Вона розсміялася. Роберте, повертайся. Озброєний, беззброєний, дурнику, Ти не повинен залишати мене саму. От і все. Я вийшов на двір. Вулиця мерехтіла в нічному світлі ліхтарів, Спокійна і далека від усіх тайфунів цього світу. Затамувавши подих, вона відлітала в обійми вітру і плела павутиння своїх мрій. Вулиця ніколи мене не приваблювала, але зараз я відчував її красу. «Сьогодні я залишуся з тобою до ранку», – сказав я Наташі. «Я не повернуся в готель». Хочу спати поруч з тобою і прокинутися біля тебе. А вранці принесу молока, хліба і яєць від братів У Уперше ми прокинемося разом. Думаю, всі наші негаразди через те, що ми замало буваємо вдвох. А потім нам доводиться щоразу заново одне до одного звикати. Вона потягнулася. Завжди вважала, що життя занадто довге, щоб весь час бути разом. Я розсміявся. У цьому точно щось є. Але мені ще ніколи не випадало випробувати цю теорію. Доля завжди дбала, щоб життя здавалося мені занадто коротким. У мене таке відчуття, наче ми летимо на повітряній кулі. Знову заговорив я. Не на літаку, а на тихій повітряній кулі, на аеростаті братів Монгольф'є, початку XIX століття. Ми достатньо високо, щоб нічого більше не чути, але ще досить низько, щоб усе бачити. Вулиці, іграшкові машинки, і мережу ліхтарів. Хай благословить Бог того невідомого благодійника, який поставив сюди це широке ліжко І повісив на стіні навпроти дзеркало Коли проходиш кімнатою, тебе стає ніби двоє Дві однакові жінки, одна з яких завжди нема З німою було б легше, правда? Ні, вона різко обернулася Правильно. Відповідь Ти дуже вродлива Зазвичай я спочатку дивлюся Які в жінки ноги Потім на її зад І на сам кінець на обличчя А з тобою все було навпаки Спершу я розглядав твоє обличчя Тоді ноги І аж потім, коли в тебе закохався Почав думати А який же в тебе зад Ти струнка І могло статися що зі спини ти як вичахла кістлява манекенниця з пласкою дупою, придатною тільки, щоб гарцювати на конях. Це мене дуже непокоїло. І коли ти зауважив, що все добре, не запізно. Є прості методи, щоб це виявити. Найдивніше те, що минула купа часу, перш ніж це мене зацікавило». «Кажи далі!» Вона ліниво лежала на ліжку, муркочучи, наче велика кішка, і лакувала маленьким пензликом нігті на ногах. «Зараз мене не можна хвалтувати», сказала вона. «Цей лак спершу має висохти, інакше ми злипнемося. Кажи далі!» Я завжди думав, що не можу встояти Перед засмаглими жінками, Які влітку цілий день Плюскаються у воді І ніжаться у сонячному промінні. А ти, Перша в моєму житті жінка З такою білосніжною шкірою, Наче вона ніколи не бачила сонця. І взагалі, В тобі багато від місяця. Прозорі, сірі очі. Якщо, звісно ж, не враховувати твого гнівливого темпераменту Ти німфа Я рідко в комусь так помилявся, як у тобі Там, де ти є, в небо зносяться ракети Спалахують фейерверки і лунають гарматні постріли Але, що найдивніше, без жодного звуку Кажи далі Хочеш випити? Я заперечно похитав головою я часто спостерігав свої емоції не збоку, Себто споглядав їх в анфас, а не в профіль. Вони ніколи не поглинали мене цілком, а просто зслизали з мене. Я ніколи не знав чому. Можливо, через страх, а можливо, через мої комплекси. Але з тобою все інакше. З тобою я ні про що не думаю. Усі почуття, мов, на долоні. Чудово любитися з тобою і так само розкішно бути поруч опісля, так як зараз. З багатьма жінками це неможливо, та й правду кажучи, не хочеться. А з тобою ніколи не знаєш, що краще. Кохаючись із тобою, я думаю, що немає нічого прекраснішого. А потім, коли зовсім розслаблено лежу в ліжку, Відчуваю, як закохуюся в тебе ще більше Мої нігті майже висохли, сказала Наташа Але ти кажи Я глянув у напівтемну вітальню Прекрасно бути з тобою і вірити у свою безсмертність Якоїсь миті віриш у неї так сильно, наче вона може стати реальністю Тоді ми викрикуємо одне одному слова, щоб відчути її Ще глибше, підсунути ще ближче примітивні, звичайні, вульгарні слова Щоб просвердлити одне одного ще інтенсивніше Щоб подолати навіть ту міліметрову дистанцію, яка нас розділяє Слова, що їх кажуть водії вантажівок, чим ясники набійні Слова, мов удари ботога тільки задля того, щоб стати ще ближчими, кохати ще дужче. Наташа випростала ногу і подивилася на неї, а потім відкинулася на подушку. «Любий, при повному марафеті кохатися важко». Я розсміявся. «Хто знає це краще за нас, романтиків? Ох, ці облудні слова... Здатні розвіятися, мов пух, від що найлегшого вітерцю, але не з тобою. З тобою не треба брехати. Але ти дуже красиво брешеш, сонно промовила Наташа. Ти не втечеш, принаймні сьогодні вночі, хіба що разом з тобою. Добре. За кілька хвилин вона заснула. Їй це дуже легко вдалося. Я вкрив її, потім довго лежав без сну, прислухався до її дихання і думав про все на світі.